Nei, vi får gi oss. Hva? Vi måtte bygge da Vassleviljensmann Bråten. Og få noen til å komme opp hit og frakte graven ned. Ja. Buge, mm. se si meg ting. Tror du at Mørk likevel kan ha rätt at, at vi har å gjøre med krefter som er uh, sterkere enn oss? I en viss forstand, ja. Og Mørk kan med en viss rett anklage meg. Jeg burde ha skjønt att dette ville skje. Si. Det var en forferdelig feil at jeg ikke ble liggende inne hos Gran i natt. Da vilket det dette ha skjedd. Ah, jo, jo, jo. Med ditt sovehjerte ville du ikke ha merket noen ting. Nei, si. Men tror du at Gran gjorde med vilje at han tok liv av seg? Nei, jeg tror nok ikke det. Vår venn var litt for klar i toppen till å ville gjøre noe sånt. Ja vel, hva skjedde da da? Harald Gran ble myrtet. Myrtet? <går> ja, tror du det? Vent, hva er dette Se her, ja. Hva er det for var det jeg løtte efter. Se der, det ringer på en tåten-slege. Det er nettopp hva det er. Tråkket ned i sølen. Noen har mistet den här i natt. Ah. Morderen da, etter å ha slått ned granen? Nei, undersøkte det like. Granen hadde ingen lesjoner eller merker et slag i hodet med et sånt. Håpende ville sett spor. Nei, det var nok gran som hadde med sig henne Han holdt den i hånden da morderen slo til og mistet den i bakken. Jo, men vad skulle gra med den? Janetar skulle han med den. Mis som blev besatt av det besynliga dragsuget så vill han neppatta med sin ovapen. Nej, jag tror han hade den for att försvara sig mot ett mänskje av kött och blod. Ja, gra har väl alltid trodde att det lurkre en mördare omkring här. Min teori är att han gick ut i natt för å fange sitt bytte, men att han undervärderade motståndaren. Men hvorfor gikk Harald ut alene? Da? Han burde ikke ha oss andre og oss slå med. Ja, han har alltid hatt et lite sjøkholmskompleks, vet du. Han vil greie på egenhånd som den suverene detektiv. Men hvordan kunne han være så sikker på å finne denne morderen sin akkurat i natt? Fordi vi hade besøk av vår eksentriske gäst i går kveld. Reinvare bakken bløt, og han vil nok forsøke å følge fotsporen hans. Ja, du tenker på den rømte morderen, han som jeg... tänker på ett vesen som efterlater seg fotavtrykk av ett trebent. Og så blir han dyttet i kjerne ja, ja, ja. Men man drukner ikke på grunnt vann Sånn utenvidere Nei, ikke utenvidere Nei. Men tenk deg at han har stått ved bredden Og så har noen listet seg på ham bakfra Og gitt ham et kraftig støt i ryggen mm. Når en mann som har vannskrekk plutselig havner i kaldt vann, i stummende mørke, i hjørne og siv og kvist og kvass, og da er ikke panikken langt unna. Nei, sant det. Neida, han kan ha mistet pusten og fått lungene fulle av vann och druknet på på få sekunder. Eller han kan ha dødd av selve sjokket. Du husker ansiktet hans? Åh, ah, gulbeder, det er ikke sånn man glemmer. Det vil ikke være første gang et menneske er drept av ren og skjærskrekk. Men tror du att det vesenet, den här mördaren, vill flera av oss till livs? Dig till exempel eller mig? Nej, ja, det är ju ju Men vem er han då? Vem är det vesenet med tre ben som, han, oppe, som har eländan grund sniker omkring här som allredigt har tagit livet av to människor? Er det likväl en sinnsjuk mördaren? Ja, vi får komma sen ner till. Nej, ja, men vänta, vänta, svarar man bara inte ingenting. Hur kan du veta att du har skämt nu, migran? Ja, bare for han ikke var i huset. Han, han kunne gått seg en morgentur på egen hånd, for eksempel. Ja, hvordan visste du nødjaktig hvor vi skulle finne ham? Ja, det var Lilian som fortalte meg. Jaha, men hadde hun vært her og funnet ham? Nei, Lilian hadde ikke vært ute av hytta. Ikke men... noen av oss andre heller. Ja, men hva er det du sier da? Hvordan, hvordan kunne hun da... Har hun overnaturlige evner, er det det du prøver å si? Ja, du kan gjerne kalle det overnaturlig. Ja, Lilian har faktisk noen ganske... Merkverdige evner Jaha, han høres du mer og mer ut som mørkt Du må stole på mig Bernhardt Jeg vet vad jeg gjør Men Bernhardt Hvis klaffer Vil du få svar på alle dine spørsmål I løpet av natten som kommer mm. Da håper jeg å kunne vise deg Dramets siste akt Jaha Og går den akten ut på? Du vil få møte Morita I en meget fascinerende slitsende I natt Ja? Du har vel ikke glemt datoen? datoen. Mm -hmm. Vent. I dag er det den 22. august, og... Nettopp. Vi går in i natten til den 23. august. Den samme natten som Tore Gruvik tok livet av seg. Ja, for i hundre år siden. I natt vil vi få høre Tore Gruviks dødsskrik, her, ved de dødeskjernen.